І нещодавно йому з Києва, з інституту, куди послав їх цілу папку, написали «Ваші сюжети банальні, нам сподобалися тільки стоги, але вони дуже великі і багато в них жовтої фарби. А то зовсім не стоги, а гори. Ну, там ще дописано, що кольори в нього свіжі і малюнок виразний, але те, мабуть, щоб не вбивати на смерть». Володя вже не міг стриматися і далі розповідав, що його спочатку представляли на героя, і він ще його матиме, і що він персональний учасник республіканської виставки, а їх персональних учасників у районі тільки двоє. Він топив себе до кінця, розумів це і летів, як у прірву. Валерій, котрий спочатку піджартовував, замовк, кивав головою, не міг бити лежачого. І це розуміла Ліна. І цим Валерій подобався ще дужче. І було шкода Володі, і лоскотали промінчики дівочого чистолюбства, і разом з тим відчували якусь незатишність, якийсь вітерець, що віяв кудись далі, в їхнє майбутнє, віщуючи негоду, а може й бурю. Несподівано для обох вона попрощалася і побігла в двір, лишивши їм на нічний спомин дзвінки й стукіт каблучків по цементних сходах Ганку. Вбігла в хату, де вже всі були в ліжках, тільки Фросина Федорівна сиділа у великій кімнаті за швейною машиною і шила щось з інці. «Чого це ти так розчервонілася?» сказала Фросина Федорівна. Намить поглянувши на неї. Іліна враз притиснулася головою до її щоки міцно-міцно. Їй стало хороше-хороше, так хороше, як ще не було ніколи. Аж солодка судома стиснула груди. Мати зрозуміла все. Розділ третій. Після сльоти йожеледі випав легенький сніжок вже, мабуть, останній у цьому році, і придавив морозець. Сніг під ногами порипував, і Василь Федорович з задоволенням прислухався до власних кроків. Останні зими переважно плакали дощами і майже не виселили снігами та морозами. І тепер спрагла пам'ять, десь відшукала спомин про виск полосків, та лемент стоптаного снігу під дитячими підборцями. А той спомин долив йому в душу мажору та якоїсь помолоділої бентежності. Хоч йому і так почувалося легко, майже радісно. Так почувалося йому завжди, коли йшов на роботу. Вона давно стала ритмом його життя, пульсом. Він любив рано встати, пірнути в людський крутіж, щоб його шукали, і він когось шукав, щоб шарпали, і він шарпав. Любив давати вказівки, поради, і не тому, що це легше, ніж біля трактора або на фермі, адже зазнав усякої роботи, у ній зріс, і зараз ще десь почувався рівним з орачами і косарями. А щоб перемагати оту шарпанину, давати всьому лад, і врешті приводити задумане до якогось кінця, до завершення. У цьому, мабуть, не було нічого нового. Вся людська праця чимось вінчається. У тому колі, в якому жив, Хліборобському. Піднімався зі сходинки на сходинку, почував силу, міць. Був певний свого місця. Тільки зрідка ривниво кидав думкою до Київу. Хто він? у масштабах району, області, у чому кращий і в чому гірший, і, треба сказати на його користь, оцінював себе самокритично. Вся вулиця була наповнена запахом печеного хліба, запахом, якому немає нічого рівного в світі, який є самим запахом життя, а тут ще й особливим бо такий хліб пекли тільки в їхньому селі, у їхній пекарні. Про той запах, про той хліб, секрет випічки, якого знали лише баба Текля та тітка Одарка, ходила слава по всьому району. То були грекові гордощі, яких проте він ніколи не виявляв, бо були вони пов'язані з чимось, що лежить у самій серцевині світу, Людство завше жило любов'ю і хлібом. Недарма ж саме жінки, надто молоді, у яких малі діти, найбільше дякували йому за пекарню. В інших хліб, як гливтяк, за день стає каменем, а в них він завше, як паска. І ще чим прихилив, зовсім не думаючи про те, на свій бік жіноцтво, то це газовими плитами. Газ протягли, Аж в Чернігова, поклавши на те чималі кошти, він почував з боку чоловіків щось схоже до ревнощів і осміхався в душі. Але не ніякого, а якось аж задариковато. Позиція в мене така, отказував на прилюдні чоловічі закиди, щоб звільнити нашим жінкам час для роботи в колгоспі. І не признавався, що дужче за ту позицію його гріє думка, що він таке в чиїсь дні, що хтось матиме хоч на крихітку більше часу відпочити, попестити дітей, може й чоловіка. Василь Федорович ішов вулицею, що прослалася над широченькою, неглибокою долиною, по дну якої бігла річечка Лебідка, зараз закутав кригу і присипана снігом. За шість чи сім кілометрів Лебідка впадає в десну. Василь Федорович пам'ятав її більшою річечкою, повноводішою. Тоді по ній плавали на човні і ловили на глибині щук та окунів.